Hetedik fejezet, amelyben szerző elhagyja Lagadó és Maldonádába megy. Hajót nem talál. Rövid utat tezi lupe ahol a kormányzó fogadja. Volt hinni, hogy az a száraz föld, mely laputa kormánya alatt tömörült egybe, kelet felé Amerika ismeretlen nyugati partjai és Kalifornia felé nyúlik. Északra a csendes óceán terület, mely úgy vélem 150 mérföldnyire lehet lagadótól. felé jó kikötőjük van és élén kereskedelmük a nagy Lugnak szigettel, mely körülbelül a hosszúság 29. és a szélesség 140. fokán fekszik. Japántól délkeletre van ez a sziget, mint egy száz tengeri mérföld távolságban. A japán császár és Lugnak királya baráti viszonyban élnek, és gyakran vitorláznak át egyik szigetről a másikra. Elhatároztam, hogy erre felé veszem utam, és nem térek vissza a Európába. Két összvért béreltem, egy vezetőt, aki az utamat mutassa, a spodgyászomat vigye. Elbúcsúztam nemes pártfogomtól, ki kegyének sok jelével bocsátott útra, és gazdag ajándékkal tetézte meg eddigi jóságát. Különös esemény vagy kaland nem tarkította utamat. Maldonába, kikötőbe érve nem találtam lugnákba induló hajót. Kilátásom sem volt rá, hogy egy hamar indul. A város körülbelül akkora, mint Porsmouth. Csak hamar megbarátkoztam néhány jóállású emberrel, s mindenütt szívesen fogadtak. Az egyik azt ajánlotta, hogy miután lugnákba induló hajó legalább egy hónap alatt kelhet csak útra, talán nem mutatna bennünket, ha átrutszannánk a kis glubdrupdíj szigetre, öt mérföldre innen délnyugat felé. Ő maga és egy barátja ajánlkozott, hogy elkísérnek. Még az uti költséget is megszerezték. glub drib ha jól ejteme két szót, a boszorkányok és varázslók szigetét jelenti. Harmadfél akkora, mint Vájt szigete. Igen, termékeny és dús föld, csupa varázsló él ott. egy fajtájukból való kormányzó uralkodása alatt. Ez a nép egymás közt házasodik csak, és a fajta legöregebb varázslóját választák időnként kormányzóvá. Gyönyörű palotája vagy, mint egy 3000 holt terjedelmű parkja, melyet húsz láb magas nyers kőfal kerít körül. Ebben a parkban nyájak, gabonaföldek és feteményes kertek váltakoznak. A kormányzót és családtagjait némi módon szokatlan személyzet szolgálja ki. A boszorkányság erejével e kormányzónak hatalmába van visszahívni halálából bárkit, s szolgáltatni magát vele 24 órán át, de nem tovább. És három hónapon belül nem is hívhatja vissza ugyanazt a halottat, csak egész rendkívüli esetekben. Reggel 14 órakor értünk a szigetre. Egyik kísérőm azonnal a kormányzóhoz hajtatott, s megkérte engedné meg, hogy egy idegen hódolatát átnyújtsa önfenségének. Szívesen láttak bennünket, s három pallota őr a kapunk, különös régi ruházatokba öltözve, s régi fegyverekkel. Volt valami a magatartásukban, amitől Libabort futott végig a hátamon, s kimondhatatlan borzongás. Több szobán mentünk át, a falak mentén sorfalat álltak a szolgák, míg a fogadóteremben nem értünk. Mélyen meghajoltunk, s néhány általános kérdés után ő mint hármukat leültetett apró székekre a trónus legalsó lépcsője mellé. Ő felsége érti a barni barbi nyelvét, bár ez igetten más nyelvjárás dívik. Azt kívánta beszélni kutyaimról. Annak jelíjül, hogy minden szertartást mellőzni óhajt, ujjának egy mozdulatával elküldte egész személyzetét. Nagy rémületemre egyetlen pillanatban tűntek el, mint az álom képei, ha hirtelen felriadunk. Alig tudtam magamhoz térni, míg a kormányzó nem biztosított, hogy nem lesz semmi bántódásom. Két társam is megnyugodott, ők már gyakran láttak ilyet. Összeszedtem hát magam, és röviden elbeszéltem kalandjaimat ő felségének, de nem minden habozás nélkül. Gyakran pillantottam hátra riadtan a sarokba, a függönyök mögé, ahol a kísértetjes szolgák álltak. Ő felsége meghívott ebédre. Egész sereg kísértett szolgálta föl az ételt, s látta el asztalunkat. Megfigyeltem magamon, hogy már nem félek tőlük úgy, mint reggel. Estig maradtam ott, de ekkor alázattal megkértem őfenségét, felségét, engedné meg, hogy ne kelljen itt a palotába megszállnom éjszakára. Barátaimmal egy szomszédváros magánházába álltunk. Másnap reggel újra tisztelektünk a kormányzónál, amit az illem megkívánja. Tíz napig laktunk a szigeten. A nap nagy részét a kormányzó palotájába töltöttük, csak éjszaka nem maradtunk ott. Csak hamar úgy megbarátkoztam a kísértetekkel, hogy a harmadik vagy negyedik napon látásukra már semmi nyugtalanságot nem éreztem. A borzongás elmúlt, a helyét a kíváncsiság foglalta el. Őfensége felszólított. Nevezek meg bárkit, s bármekkora számban a halottak közül, kikről a világ kezdetétől fogva tudunk, ő felidézi mind, s megparancsolja nekik, hogy feleljenek bármelyik kérdésemre. Feltéve, ha kérdéseim megfelelnek amaz idők szellemének, melyben a kísértetek éltek. Egy dologban nyugodt lehetek, hogy bizonyára az igazat mondják, mert a hazugság művészete ismeretlen és haszontalan az alvilágban. Fórum megköszöntem ő felségének ezt a nagy kegyet. Akkor éppen egy szobába álltunk, melynek ablakából gyönyörű kilátást nyílt a parkba. Először a nagyság és pompa jelenéseit szerettem volna fedidézni, ezért nagy Sándort kívántam látni seregének élén az Arabellai ütközet után. A kormányzó egy újjának mozdulatára megjelent a lángyás hadsereg, és ablakunkig nyomult előre. Sándort behívták a szobába. Csak nagy nehezen értettem meg azt a görögöt, amit beszélt, s ő is nehezen értett engem. Becsület szavára kijelentette, hogy őt nem mérgezték meg, nyomorrontásba pusztult bele, mert sokat ivott. Aztán Hannibát idéztük fel, és láttuk őt átkerni az Alpokon. Kijelentette, hogy szó se igaz az ecetről szóló legendából. Egy csöp sevit magával. Láttam Cézárt és Pompeiust a Légiók élén indulóba. Cézárt utolsó, legnagyobb győzelme után kívántam látni: Róma szenátusát egy szobába, és aztán kívántam látni egy modern országgyűlés szembeállítású. Az első csupa félistenek és hősökből állott, a másik Roncszedőkből, kalmárokból, utonálókból, csirkefogókból. A kormányzó kérésemre jelt adott Cézárnak és Brutusnak, hogy lépjenek közelebb. Mély megilletődés fogott el meglátván Brutuszt, arcának minden vonásán felismertem a kérlelhetetlen erényt, a lélek rettenthetetlen bátorságát és erejét, a haza leghűbb szerelmét és szeretetét az emberiségnek. Örömmel láttam, hogy egy két nagy ember jó viszonyban van egymással. Cézár maga bevallotta, hogy életének legnagyobb hőstettei sok tekintetben nem is hasonlíthatók ahhoz a dicsőséghez, melyel elvették ezt az életet. Volt szerencsém Brutusszal is beszélgetni. Elmondta nekem, hogy állandóan együtt vannak Júniussal, Szokrateszsel, Epaminondásszal, az ifja Kátóval és Mórusz Tamással. Olyan szextumvirátus ez, úgymond, melyhez nincs az a század, hogy egy hetediket teremthetne. Untatna az olvasót felsorolnám mindezokat, akikkel beszéltem. Engem kielégíthetetlen vágy hajtott, hogy a múlt minden korszakában maga elé varázsoljam az emberiség legnagyobb szellemeit. Sokáig néztem szembe sok hősnek, kik zsarnokokat és bitorlókat döntöttek le, és visszadták az elnyomott és méltatlanul sújtott nemzet szabadságát. De hogy fejezhetném ki lelkem végtelen örömét úgy, hogy az olvasónak mulattató olvas nyújtsak csak egy egyúttal.